Det er vi tilbage med. Det, er, vi sku... Det pisser ned. Det pisser ned. Ja. Vi har et øh, spændende, bimle-bamle-program. Vi godt program. pissegodt program. Det... Oh, <laughs> kæft, ja. Vi skal en tur til øh, Festival. Der er en opdatering fra sidste program. Det er der. Mm. Den er god. Mm. Så øh, er der en øh, noget så mærkelig øh, annonce på DBA, hvor Jakob Rising søger ja. alt til 3.000. Og så har vi en kæmpe afsløring, øh, som har været en ting i seks år. Ja, og, og der... nu ændrer øh, nu, nu vi hele kursen på det. Det er et vi der viralt. Ja. Det passer overhovedet ikke. Mm -hmm. Emma, dagens gæst er Katrine Abrahamsen. Tak skal du have. Tak skal I have. Dejligt at se dig. Tak fordi du måtte komme. Det er hyggeligt. Fedt Allerede. du gad. Altså på mm. sådan en øh, grå dag. Mm. Jamen... Øh Selvfølgelig. Det er hvad regner du rundt og roder med? <laughs> det er det, jeg vil sige, som freelancer er det det værste spørgsmål lige efter, hvad laver du sådan i fritiden? Hva? Det er forfærdeligt. Er det et dumt spørgsmål at starte ud med? Øh, nej, overhovedet ja. ikke, men øh, så bliver man bare vildt hurtigt den der vildt irriterende, at der ikke må sige noget. Du må jeg det ikke der, sige noget. Jamen, jeg, det kan jeg da ikke. Så. Øh, men jeg har lige lavet stormester, det ja. må jeg gerne sige ja. øh, Vi optog øh, sidste program i mandags Og så er det færdigt og udkommer lige om lidt Det ved jeg heller ikke, noget om jeg må sige noget om Men øh, forhåbentlig i år ja. Ja. Er det ikke nøjeren? Altså så er der trykket på stopknappen Og så er man bare kryds fingre for, at de er blevet klippet godt sammen og, og, og hvad Jo, det synes jeg Jeg vil sige, det, det, det var klart mere angstprovokerende og skulle se de der klip, man laver ude i stormesterens hus og ja. så skulle se dem i studiet foran publikum, fordi man kunne ikke huske halvdelen af dem og man er sådan var det overhovedet sjov det her gjorde griner folk der jeg håber de griner og sådan noget. Ja. Så det er og så sidder man der med fire andre kæmpe store stjerner og man sidder der og føler sig sådan en lille skid der sådan måske jeg også godt kan sige noget der er sjovt med det er, <laughs> Æ, det synes jeg er lidt svært men øh, jeg håber det er gået godt og Hvordan øh... hvad når I sidder derinde altså der er også lidt konkurrent. hvem kan sige noget sjoveste, det sjoveste hele mm -hmm. tiden er det sådan der en der vi har øh, kan lige Øh, Udover at øh, vi har nogle efterlysninger med, ja. så har følgende sendt dig spørgsmål, ja. Nå? som ja. jeg håber, du er frisk på at svare på. Øh, ja, jeg er jo Æh. det mest oversharing-menneske i hele verden. Så I får ting at vide, slet ikke vil vide noget om oh. oh, det. Glæder mig allerede til. Der er en, der spørger, hvem er din største konkurrent i Stormester? Uh. Hvis man har det, man ligger lidt omkring med en eller hvad andet? Ja, men altså, jeg vil sige, den største konkurrent for mig i Stormester er mig selv. Åh oh, well. <laughs> oh, gud Nej det, er så hjælpigt, Ej, det kan tage. man ikke Ej, Vi havde, jeg vil sige, øh, de andre Vi havde et vildt harmonisk hold Alle mega søde øhm, Jeg tror måske de gik mest op i det mm. I forhold til gerne at ville vinde øhm, Jeg tænkte Anders en massen, fordi jeg forestiller mig Og kan også nu Øh, bekræfte, han er meget klogere, end jeg er. Mm. <laughs> <laughs> det? Så det tror, <laughs> det tror jeg egentlig, jeg, jeg ville tænke, at Anders Lund var den ja. største trussel. Ja, ja. men ellers var der selv, der var det største. Jeg wow. okay. <laughs> er så sagt. Hold din kæft, Katrine. <laughs> okay. og, men er der også noget der, hvor man så tænker, at man er sjov nok, altså når man så også sidder i selskab med sådan nogle lidt andre, andre sjove karakterer? Tænker Helt vildt. Helt, vildt. Helt vildt. Får man en præstationssang, når ja. man ligesom skal ja. i gang? Ja. ja. <laughs> Mange. Mm. Meget. Og også bagefter. Altså, ja. Men jeg er også typen, jeg er meget over mit hoved, og meget sådan åh oh, nej, jeg tror det er meget klassisk. Gør man det nu godt nok, og synes folk det ene og det andet? Ja. Og jeg kan huske, der var en af dagen, jeg hjem og var sådan, at kæft, det er noget lort. Yeah. Øv, jeg var dårlig, og det var slet ikke så sjovt, som jeg troede, og man sidder også på den der scene i længere tid, end programmet mm -hmm. egentlig er, fordi man optager lang tid over, så det er også lang tid at sidde og være i sit hoved, og komme med et snappy comeback, og mm -hmm. få et spørgsmål af det ved jeg ikke lige, og forholde sig til publikum og forholde sig til andres opgaver, så der sker sindssygt meget, så man mister meget hurtigt overblikket over, om det overhovedet var fedt, det mm -hmm. man lavede. Ja. Øhm, så det kan jeg da sådan på bagkant godt mærke, at det er måske en god idé at arbejde lidt med sådan bare at være mm -hmm. tilfreds nok med sin indsats, ja. i stedet for at slå sig selv i hovedet hele tiden. Det er så irriterende energi at bruge. Mm. Øhm, men jo, er jo, kæmpe præstationsangst. Ja. Også fordi der er mange, der har været med i programmet, som, altså, hvor det bare stikker af mange gange mm. altså for dem. Altså, øh, ja. Hvor det sådan har været en... Hvad kan man en platform til ligesom at komme videre ud. Også nogen, som har været ja, i i mange år, som, som Heino, som også bare fik... Mm. For endnu mere. Ja, ja, og det løbet. er klart, det, det er også et pres, jeg lægger på mig selv. Ikke fordi, jeg tænker, nu skal jeg bare være den nye mm. Melvin Kakuse, eller den nye ja. Heino, eller... Men, men det er klart, det er jo da for mig, øh, fordi jeg vil gerne vil lave TV, og arbejde med TV, så øh, er det klart sådan et håb, at det er en vild fed rampe. Mm. Men jeg må heller ikke være... Det kan ikke. Det ved man jo ikke. Mm. Det kan ja. jo være, at folk er snakket, nej, hvor kedeligt. Mm. Jamen ja, ved <laughs> du ikke overhovedet. Ingen altså. idé om ah. det. Øh, men øh, jeg håber det. Mm. <laughs> ja, altså men, det er jo et spørgsmål, også faktisk, vi får tit. Men hvis nu man gerne vil, vil score dig? Ja. ja. Jamen det tror jeg da ikke, man kan. <laughs> det tror jeg ikke, man kan. Det kan nej. man ikke. Jeg synes, det er, altså, jeg synes uh, dating og... Men, som jeg i tilfælde nogle gange kan være vildt træt af det køn, jeg er tiltrukket af, øh, synes jeg bare er noget bøvl, mand. Ja. Og jeg gider det ikke, så jeg går faktisk ikke på dates. Nej. Jeg håber jo på en eller anden dag, at det ringer på døren, og så står han, at jeg skal være trivende fremme. Ja, når jeg siger nå, fedt. Det ja. var godt. Du, både, du er sjov og sød, så er det da for fedt. Men det der med sådan at skulle ud at gå ja. en tur, eller med, man ghosted, ja. og så bliver man go-sted og så jeg, jeg, jeg, jeg, jeg hader jeg det. Ja. Og så var jeg sådan, jeg har altid tænkt, så bliver det igennem arbejdet. Men nu er jeg freelancer, så nu <skrøk> <skrøk> så er der <skrøk> ikke så meget. Nu så ved jeg ikke, hvor det skal hvis være et øhm, Jeg synes nogle gange, at øh, der er folk, der er vildt søde at skrive på Instagram. Ja. Og jeg svarer som regel altid, hvis det er i en sød og ordentlig tone. Nu har jeg taget mig sammen, og jeg vil gerne. Men, men jeg... jeg øh, øh, jeg lyver altid og siger, at jeg ser en anden. Nej. Ja. Jo. Det, øh, ja. Hvorfor? Jamen, og jeg ved ikke. Jamen, jeg tror bare, jeg. det er sådan en, jeg tror, det er en datingbyl. lyder vildt ulækkert. <laughs> <laughs> Men det er sådan en, jeg skal have prikket hul på. Men jeg orker det simpelthen ikke. Nej. Jeg er 33 og elsker alle mine søndage. Som, eller mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, <laughs> søndag. <dage>. Alene. Ja. <laughs> alle dage. Øh, så det ved jeg ikke, om man kan. Nej, jeg går heller ikke i byen. Jeg er så pissegedelig. Hvad laver du så derhjemme? Altså... Der er du sådan ligesom så hygger? Jeg hygger helt vildt, og ser jeg helt vildt, og er også blevet besat af TikTok. Nå. Ja, nej, og Kina og sådan noget. Men jeg kan godt, hvis jeg ikke har noget at lave, så kan jeg godt ligge en hel dag på siden i min seng, og så bare... de bare de der TikToks, og inde nede i sådan nogle rabbit holes. Jeg brugte en hel dag på at overbevise mig selv om, at der er fantas Ja, Det er jeg også blevet spammet Præcis, og så er man sådan Det findes man, og så havfruer og sirener Har du set ham derude på båden, hvor der er den der sirene lyd Det er præcis det Det er sådan Jeg er sådan, what the finish man Og lige pludselig var sådan, gud jeg forstår godt folk Der har en eller anden vild overbevisning Ikke at jeg forstår antiwack så, Men hvis man befinder sig bare kommet med det samme og det samme Og det samme man får i hovedet, så jeg sådan Jeg findes Ja, det var jeg bare sikker på Anders, har du lige et sidste spørgsmål til følgerene, endnu vi. Vi, nej, vi skal videre. Tænker jeg. Jeg skulle lige sige, inden ja. vi skal videre til næste efterlysning. Og den næste efterlysning, Emma, er ja. jo en, en følge Følgende op. En, en lille følge simpelthen. Følge Det er fra et par øh, sidste uge var det, der havde vi kære Nils med på telefonen. Han øh, har haft en skøn øh, aften festival mm. på hjælning festival. Hvor at det eneste, han ligesom kan huske fra aften, eller retter sagt mangel på samme... Han vågner op til et skønt billede øh, på sin iPhone mm. af nogle søde gutter. Ja. Nils, har vi dig med på telefon igen? Ja, jeg har igen. God dag. Øhm, vil du ikke lige hurtigt øh, opfriske vores ukommelse om, øh, hvorfor du øh, søgte de her fyre på billedet? Jo, det kan jeg godt. Øhm, altså, jeg tog til Jelling Festival, og øh, havde den her mega god aften, øh, og vågner op dagen efter med et billede på min iPhone, som du sagde. Øhm, og på, den, på det her billede, der står jeg i midten sammen med to gutter. Øhm, og jeg har ingen idé om, hvem de her to gutter de er. Øhm, og så går jeg så ud i vores camper og spørger, om, øh, om der er nogen af dem, der ved, hvem det er. Og det er der egentlig, er der egentlig ikke. Udover lige en pige, hun sagde, at øh, jo, dem kan jeg godt huske fra sidste aften. Øhm, de var her, og du var over i deres camper, og I gik vist rundt og hyggede jer og sådan noget. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at finde dem. Ja. Det var jo det, vi slap sidst. Spændende. Vi må også få en Søling. lille recap her, ja, hvad ja. der var, der sket. Mm. Og hyggeligt, at man sådan ægte gerne vil finde dem. Det Ja, yeah, og ikke kender dem. Ja, præcis. Men uh, det du, sagde det også, et uh, du sagde også noget, Nils, sådan noget med, at de andre fra din campus også mente, de var ret søde, ikke? <laughs> jo, altså nu kan jeg jo ikke selv huske så meget. Nej. De andre medier der fandt at gøre, at de var meget søde. Ja. Uh, ja. Og det eneste, du fortalte os sidst, det var, at du havde øh, en ledtråd, fordi du havde zoomet lidt ind på billedet, og så, at den ene dreng havde øh, guden øh, og Dales efterskole-logo på, mm. og et efternavn, der hed Lavtrup. Vi ja. har så efterfølgende fået en lille besked i indbakken fra en fyr, der har fundet øh, pågældende simpelthen til mm. os. Mm. Gustav, har vi dig med på telefon? Ja, det har I da. Amen, god dag. Vi har simpelthen nogle skarpe, skarpe øh, følgere på Instagram, der øh, går i marken og stalker øh, gevaldigt for os. Det er vi jo meget glade for. Yeah. Hvad, øh, Gustaf, men, du må lige, kan du huske den her aften? Øhm, ja. ja, jeg ved ikke, lidt med, lidt tom hukommelse der på den, men ja. Jeg kan godt huske, at vi var rundt og slagte med en masse, og vi mødte ham med Nils her. Ja. <laughs> <laughs> vi fik jo sendt billedet... Øh Billedet til dig også, så du lige kunne se øhm, Hvor skønt, de havde det hvad, øhm, Altså Kan du huske, at det billede bliver taget? Nej, det kan jeg sgu ikke af, det. Altså, Jeg ved ikke. Øh, vi har i hvert fald øh, Fået en masse øl og på Jelling Så jeg ved ikke øh, Jeg kan ikke huske, hvor mange ting Det er jeg lavet på Jelling Så jeg ved ikke lige Men øh, Nils, øh, øh, ja. hvad vil du sige til Gustaf? Nu har vi fundet ham Ja. <laughs> jeg jeg Gustav, er meget i Gustaf, hyggelig Jeg hører på Mm -hmm. Det er mig, Niels <laughs> Jamen, Den anden gut på billedet Han sidder lige ved siden af Jeg, mig. Lige, her, jeg lige her. Nå, hvor fint Ej, var det, ikke. det er en kæmpe reunion, det her <laughs> Drenge, øh, yeah. Det Nils jo rigtig gerne ville. Det var jo også at invitere ud på en øl igen Lige at catche yeah. op yeah. Og dække nogle huller i hukommelsen I kender jo ikke rigtig hinanden Nej, det gør I ikke Selvom har jeg mødt hinanden <laughs> yeah. Vi tænker lige, at vi sender lidt informationer Til, til begge parter så øh, I kan møde os op og hyggeligt. Vi vil selvfølgelig gerne se billedet, altså igen, reenacted, Hvor I står præcis på samme måde. Præcis på samme måde. Ja. Øhm, med bare i hånden. <laughs> ja, det er faktisk det? Jeg tror, jeg er godt, vi kan finde ud af. Yay! Det hvor hyggeligt! Drengen, tusind tak, fordi I gad at være med. Ja, sådan lidt. Det er godt. Hej, hej. Åh, <laughs> ja. oh, de var Det var meget. Ja, hej. Åh, yes. oh, seriøst? Ja. Har du haft nogle venner på festival, folk, du vågner op, hvor du har et billede og tænker, man fanden Hvem er, er det, det der? Ja. Nå, men jeg føler lidt, det er det samme som hvis man øh, er i byen og ude på pizza -lættet. Ja. Oh, ja. De snakke og de venskaber, ja. der opstår, det er bare 30 sekunder med, hold kæft, hvor ser du godt ud. Ej, en pæn læbestift, hår, du har lige noget i næsen. Æ, altså, en busmand. Oh, okay, en busmand. Den der magi, der kan opstå derude, ja. hvor man sådan morgen efter og sådan, ej, oh my god, ja. var det min bedste veninde i hele <laughs> verden? Det, det er, jeg forstår Kan man bare fortryde der det, at man ikke fik udviklet et eller andet, eller hvad? Eller er det bare i momentet, man er... Der er man bare gode venner. Jeg tror, det er meget i momentet, er ja. det? Ja, jo jo, jo, jo, det tror jeg. Mm. I hvert fald i toalets, uh, situationen. situationen. Ja, ja, 100. Jeg ja. har ikke fundet en bedste veninde i, på toilettet? Nej, det tror jeg, Nej, jeg, tror jeg heller ikke. ikke. Nej, okay. Jeg har nogle gange, så man, så, hvis man har været i byen og snakket mm -hmm. med nogen, og så bagefter... Øh, så man begynder man at følge en anden på Instagram eller et ja. eller andet. Så kan jeg godt nogle gange mærke sådan, Hvis de sådan er sådan hey, hey, Skal vi ikke bare mødes og drikke en øl eller en kaffe Så bliver jeg sådan her mm. Nej. Nej, jeg kan i gang på TikTok. Ja, præcis Jeg bliver fundet ud af, om der findes havfruer <laughs> øhm, Men det, så kan, altså, det kan godt nogle gange være lidt sådan og hvad, fandt, hvad man har sagt, ikke? Hvor mm. er man stod der og delte et andet helt vildt Og man jo. kan slet ikke huske den der kemi dagen efter Nej, ja. så er glemt. den væk er, øh, er du klar på et par spørgsmål mere? Ja, for pokker Der er en, der spørger Hvad kan du bedst lide at lave? Radio eller tv? TV Okay. Ja. Hvorfor? Jamen, jeg er jo uddannet tv- og så jeg er ligesom skolet med at lave tv. Og så var det helt vildt random, at jeg endte i radio, og jeg var til en casting på noget satire, der skulle laves. Så fik jeg det. Øh, sagde op med det, jeg lavede. Øh, og så blev det så ikke ligesom noget alligevel. Og så var jeg sådan, hvad gør jeg så? så mm. tro, jeg har jo sådan en... Øh, jeg tror altid med at blive frem for to med at gå. Mm. Så jeg blev lavet alle mulige random opgaver på P3, indtil jeg sådan havde bidt mig ordentligt fast. Og kunne så også godt mærke ud på DR, at jeg var... Øh, jeg synes faktisk, jeg var rigtig god til at sige til dem derude her, jeg kan mærke, at jeg savner noget udvikling, og jeg vil vildt gerne bevæge mig mm. over mod øh, noget tv. Det er ikke, fordi jeg forventer, at give giver mig et program, mm. men jeg vil vildt gerne måske casting eller noget værtsudvikling eller og bød meget selv ind med idéer og synes ikke rigtigt, at jeg blev grebet i det mm. i hvert fald ikke så meget, som jeg havde håbet på og så ja. var jeg sådan, nu visner jeg lige så stille fordi min passion for radio er ligesom ja. ikke helt den samme, og så sagde jeg op mm. ja. Var det hårdt, eller var det sådan, fordi nu du altså, du var fastansat på DR, ikke? Ja, det der havde en, det vildt teknisk, men det hedder en TBA, en tidsbegrænset ansættelse, som Facebook, er... Gud Katrine, jeg har siddet i DR og, og lavet rigtig mange kontrakter, <laughs> ja, så jeg ved udmærket Du ved godt, hvad en er... er... ja. ja. øh... Det er sådan noget Så er det et år eller halvandet, eller to år, eller sådan noget. Så er det de der... Øh, det var det, jeg havde derude. Øhm, og det var ikke hårdt overhovedet. Nej. Altså det lyder vildt, for det er jo ikke, jeg hedder ikke er eller synes de er nederen, men øh, det var virkelig rigtigt. Og når jeg kigger tilbage på det, skulle jeg nok også have sagt op noget før. Hvordan er det at være derude Altså det er, en, det er jo også lidt, øh, ligesom det store, men man har en platform, man skal udkomme på, mm -hmm. ikke? Og finde på de sjove ideer. og... Jo, og det er, jeg, det, jeg tager hatten af for dem, der gør det i mange år, for det er, det kan jeg jo bare på bagkanten af det altid se, at mm. folk hæft hårdt. Ja. Hver dag... I, før, I starten var det jo tre timer, og så var det to timer. Så ja. skulle man finde noget sjovt, og noget måske ikke alle beskæftigede sig med, eller finde sin egen griner og en vinkel på tingene. Eller, og jeg har jo også nogle gange stået i det stul. Jeg glemmer aldrig, jeg havde... Vi arbejder med det, der hedder blogget. Det er der, hvor man snakker. Det er en ja. blog, og så er der musik. Og er der musik yes. ja. Jeg snakkede tre og et halvt minutter om, at jeg havde bare cookies. Ja. Hold kæft, det <laughs> Altså, og det var også lidt med glemt i øje, men så desperat var jeg. Jeg havde ja. ikke noget. Nej, nej. Eller sådan noget. Så, hvad hedder det... Øh, så vidste jeg ikke, om der skulle nødre i, eller om det så <laughs> også kun med chokolade, eller og så, hvad hedder det? det at holde øje med jer? det håber jeg da i den grad, at tjeferne lytter, men det gør de jo ikke hele <laughs> tiden. Øh, så jeg tror meget, det er at kigge lidt på tallene som ja. løbning, ikke? Ja. Øh, men det er mega hårdt arbejde. Ja. Jesus Christ. Mm. virkelig jeg at træde vende. Ja. Der er en, der spørger, om du nogensinde har snakket i radioen, ja. hvor du vidste, eller hvor du ikke vidste, at mikrofonen var tændt. Ja. Ja. Det har jeg gjort én gang, ja. og det kom sent i min karriere. Øh, og jeg var så flov, men jeg, det var egentlig virkelig nice, fordi jeg var nice. <laughs> var det? det var, øh, vi havde haft en lytter igennem ja. på telefonen, og så øh, plejer man lige at tale bagom. Det vil sige, når musikken spiller, så har de ikke lagt på, så kan jeg trykke på en knap, og så kan jeg sige, Bente, hold kæft, hvor var det hyggeligt, du er med. Mm. Og øh, så sætter jeg musik på og får ikke slukket min egen mikrofon, <laughs> og så skal jeg tale om med, med en lytter. Hun har mm. sikkert heddet Helle eller mm. et eller andet. Og øh, lytterne kan så ikke høre hende, så jeg bare Helle. Ja. Hold kæft, det var godt. Ej, hvor var det fedt. Ja, oh, det er godt. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. ja. Ej, det var så godt. Tusind tak. Og så sådan her. Og Det, øh. ja, det er det ind over musikken. Ja, ja. ja der kører sikkert noget Marley Cyrus, eller, ja. Ja, mens jeg står og snakker. Og så kan jeg bare se den store røde lampe, ej. som lyser, når man er øh, på, ikke? Ja. var i gang. Øh, men jeg har ikke sagt hemmeligheder, for ej, det er ens ej. værste marg. Og man shit. skal aldrig, når man står i det studie, man skal ikke sladre. Nej. fordi hvis nu der er nogen der er ja. også nogen når vi er på de der kurser hvor man skal lære teknikken der er forfærdelige historier om folk der har sagt alt muligt ja, ja, ja. that's a no go ja. Ja. Okay. eller når man sidder nogle gange sidder man også og tracker det vil sige forproducerer noget mm. i radiostudier der ligner helt almindelig radiostudie, og man er så bange for at sidde og lave et eller andet, og tage tingene om, at, at det kommer ud på en, en af radiokanalerne, om det er P6, eller om det er ja. P3, eller P4. Ja. Der er virkelig, man er, uh, det er lidt nervøst, om Det vil jo være ens værste, ja. Jeg tænker også, især når man sidder i et studie, hvor man sådan er øh, medværter, gode venner, altså lige siger et ja. eller andet. Ja. Med det skal vi videre ja. til næste efterlysning. Og det er min det næste, Jeg de, ved ikke rigtig, de, hvad foregår. Begge. Øh. Vi, øh, vi sidder på Instagram ja. øh, og ser god gamle Melvin. Han lægger en story op. Ja. Øh, Jacob Rising, der øh, mildstalt søger alt på DBA. Du ved, hvad det er, Katrine? Nej. Øh, ja, men det ved jeg ikke, om jeg må sige noget om. Men øh, fortæl endelig, I skal ja. endelig Jamen, Lad os bare få en anden der ja. vil så fortælle noget. Ja. Har vi Jakob Rising, med? Det har vi. Ej, har. Hej, Hej. <laughs> Hvad, øh, hvad foregår der? Du søger alt? Altså, det der er, det er, at Melvin og jeg øh, er i gang med at se, om vi kan bytte os til forskellige ting og sager. Ja. Vi startede med Otto Leisners pipistativ. Ja. Øh, det har vi byttet til en motorcykel, der ikke kunne øh, kunne skide, osv. Og så har Melvin ligesom bolden. Og der øh, rykker han så øh, en annonce på den blå avis, om at vi... Og 3.000 kroner at købe hvad som helst. Og Jakob, er, er det med dit telefonnummer nummer koblet til? Det er nemlig så der, det kommer ind. Der, altså, jeg ved om jeg ikke, om han, om han ikke lige kan huske sit eget telefonnummer. Ikke? Det er også, at han indrykker nogen. Men for nemhed, nemheds skyld sætter han så mit telefonnummer på nogen. Det er så. rart. Uden at fortælle mig en skid om det. Så, så øh, altså pludselig... Øh, begynder folk, altså, og der er mange, der gerne vil have 3.000 kroner <går> op for er lidt lort <går> øh, men, hjem øh, tilbud, så er der vagt, jeg sige, altså, jeg er blevet tilbudt mange mærkelige ting mm. øh, for 3.000 kroner jeg og, sidder også og tænker her hvad jeg har derhjemme, Jakob jeg kunne også godt bruge 3.000 men hvad har du? Kom, byd ind Jamen ja, det er altså, fandme ikke meget. Altså 3.000 er jo relativt mange mængder, ja. og mange penge. Det er sådan en skør beløb, ikke? Jo. Altså sådan 3.000. Men når der allerede er blevet sagt motorcykel, så kan jeg godt mærke, at... Den havde at, du øh, stået. Nej, men Nå. så kan jeg godt mærke, at de gamle sommerkjoler, jeg har nede i, <laughs> i kælderen, du skal ikke rigtig gøre det. Hvad har du, hvad har du fået tilbudt ind til videre, Jacob? Jamen, jeg er blevet tilbudt alt fra... Øh, altså, jeg er blevet tilbudt køjkarber. Jeg er blevet tilbudt... Altså, jeg har jeg, jeg, jeg faktisk mistet overblikket, Utrolig meget, øh, 8 dreadlocks, altså en, ja. en, en mand, der virkede som om, han havde røget utrolig meget haste, bare ringet op og betalt han lige havde 8 øh, dreadlocks af, som jeg var på for 3.000 kr. Ja. Jeg ved ikke, hvad 5, bruger dem til, men der er ja. altså, oh, meget, meget blandede øh, ting og sager. En, en, jeg tænker, det var for sjovt, men et barn er blevet tilbudt for 8.000 kroner. Ja. Oh, et, et barn, er bandet meget. Ja, det er også etterlig. Er der ja. har I sat ligesom, har I en, en idé om, hvad det skal være for de her altså, 3000 kroner? Er en retning i gerne? Nej, gå? det, det ikke ved ikke. Altså nu er det ligesom bare du kender det bare mig for 3000 kroner, og så øh, det vi så har købt, øh, skynder vi os at få omsat til noget andet i noget byttehandel noget, ikke? Jo mm. og Hvor skal det slutte, Jakob? Jamen det ved, det ved, ingen jo. Altså, nu må vi se, hvor langt vi kan komme om, om <laughs> Om, om jeg, om jeg er blevet ejer et slot, eller et eller andet Det er det, jeg tænker. Det, det, det er det, du kommer til at udmunde mig i. Okay. Mega fedt. Så Og hvis man har noget ja. af høj værdi, som man ikke selv kan komme af med, som man gerne vil sælge til mig for 3000 kroner, så kører jeg gerne. Okay, okay. fedt. Og lige til sidst, ja. hvis man så gerne vil følge med i jeres rejse her, altså med, med, med de her bytte, byttevejen, hvor øh, gør man det ja. Jamen, så må måde. Det vil jeg, jeg, jeg, jeg tænker, jeg skynder mig at lægge noget op på Melvins øh, ja. noget eller noget, altså, og afsløre hans telefonnummer. Ja, når man har han slet lidt noget godt. Mm? Vi øh, vi håber, at nogle af vores lyttere vil sende noget i vores bytte retning. Ind. De vil. Bytte ja, de behøver noget. ikke ringe, kan du så sige? Ah, okay. Okay. Nej, de skal ikke ringe en, til dig. En de skal ikke Ja, vi skal nok føre det videre til dig. Ja, ja. Jamen, held og lykke med bydehandlen. Ja, tak, tak for det. Hej. Ja. Skal vi ikke afsløre nummer også her? Nej. <laughs> det gør meget sjovt. Nej, okay. også... det, det starter med 23 så nederen. Ja. Altså op, det må jo bare banke dig ud af. Ja. Ja. Jeg har prøvet nogle gange, øh, hvor der er nogle, øh, nogle drenge. Æ, vores ven Markus er første i dag. Kan du ikke lige lægge nummeret på, på Instagram? Ja. Og så bare få alle dine følger til at spamme ham? Ej og der, de, har, de har synes, det har sjovt den første halve time, ja, det og bliver så er det bliver bare, bare ved. Ja, de er der skærm, ikke? Altså, det er den ringet ringede, lægge på, ringede, ringede, Altså, de ja. kan jo ikke bruge telefonen nej, nej, nej. resten af dagen, fordi alle synes, den, det kan man godt lige gøre. Ikke? Ja, jo, altså. jo. <laughs> Jeg kan også huske en af de værste... Øh, pranks, der også kørte lige præcis med sådan noget telefonnummer, det var, da der var Justin Bieber-billetter. Oh, det tror jeg faktisk, så jeg var der gjorde med ven. Altså, to billetter for 1000, mega godt tilbud, ja. det er her nummer, og så er der bare en, der bliver spammet <laughs> ned af 50 <laughs> skrinde piger. Dårlige. Ja. ja, det er piger, ikke? Åh, mm. oh, ja. Oh. Okay. Katrine, er du klar på et øh, spørgsmål mere? Ja. Det er et meget konkret spørgsmål, det her. Okay. Øh, det er også meget tv-agtigt. Mm. Du fortalte en gang i fjernsyn for mig, at det irriterer dig, når sportsfolk får værst chancer. Kan du fortælle mere om det? <laughs> Synes du, God, det er blevet det for let? Øh, lige til højrebenet. Nej, jeg tror ikke, jeg synes, det er, er for er du har sagt i det program? Jamen, jeg tror... det. <laughs> ja, det kan jeg nærmest ikke huske. Jeg Ej. siger jo alt muligt. Ja, ja. Men jeg vil Men jeg vil gerne prøve at <laughs> og, og, og gentage det lidt. Og jeg tror egentlig, det startede med, da mig og Mathias sendte buffeten på B3. Vi havde sådan en stående joke omkring, øh, at den bedste måde at blive vært på er, hvis man er skuespillersportstjerne. Øh, mm -hmm. øhm, og det er jo ikke for at tage noget af deres talent væk overhovedet. Men jeg tror, når man dygtiggør sig som vært, og ja. det er jo, en, man, det er jo en faglighed. Øh, og noget, man skal være god til. Og øh, erfaring giver øh, jo dejlige kilometer i benene, og det bliver man bedre af. Så tror jeg bare, at jeg var sådan her, seriøst, nu er de, de er så gode til det her nu. Ja. Og nu er de svømmet, eller spillet fodbold, eller gjort alt det her. Det kan jeg ikke bare gøre. Nej. Nej. Så kan du heller ikke bare lige komme her ind. Hvad er sjovt, og at tøfte, men det tøfter med dig? Du med? <laughs> <laughs> <laughs> Nej, for det er virkelig noget uh, shade til dem som, uh, som uh, ender med værter uh, med at blive værter, men jeg kan godt i den, den lille del af mig er sådan ja. at ej, det er ja. altså også noget man skal, man skal dygtiggøre sig indenfor. og det gør de jo selvfølgelig også. Men jeg har bare tænkt, jeg kan jo ikke bare blive svømmer. <laughs> eller det kan jeg godt, men jeg bliver sgu da aldrig professionel. Kan du gøre det omvendt? <laughs> jo, Jamen, det kan, det kan, jeg kommer aldrig til at ske. Så jeg tror bare det var det, og det kan da godt være det at lidt et lille smule surt, og det er jeg også nogle gange. Det, det synes, sådan så noget meget sødt. Jeg altså, tror der var man efter? det er godt. Det med meget af det man andre. Fjerne. Ja. <laughs> en fjerne. <sur smiley. laughs> en <laughs> Der er en her, der spørger, hvilket program drømmer du om at blive vært for? Det er oh, meget fint nu. Ja. At Hvis du helst selv kunne vælge fra hylden, hylde hvad, hvad skulle du så være? Det er bare så mega svært. Ja. Æ, for jeg synes, der, bliver, der er ligesom færre og færre ting, der mm -hmm. bliver lavet. Æ, I hvert fald på underholdning. Men jeg ved, at det underholdning? er underholdning. Mm -hmm. ja. Jeg skal ikke være Morten Spiegelhauer. Øh, og ud Nå. og sige Hey! Mm. <laughs> hey der er ja. Ja. Ja. Ja. Ja. jeg tror, nok, <laughs> Jeg er meget dårlig til konfrontation, ja. ja. så det, hvis okay, de, det er hvis det Ja, præcis. De... Nå, men, hey, fint nok, det ikke. Men, <laughs> de ikke mere i. jeg mere regnskab. Jeg vil vild gerne noget underholdning ja. øhm, med noget humor i Mm -hmm. så, jeg ser selv sådan Men øh, det, det, det vil jeg helt vildt gerne. Had jeg synes det været, ville være det fedeste at have været på X-Faktor? Ja. Mm. Det gad jeg da mega godt. Yeah. Mm. Det tror jeg ikke lige bliver den her omgang. Mm. Er, det sådan en, det, det lidt, er det sådan en for alle? X -Factor? Det er sådan en. Det er vel de fleste. Ja, men skulle det er gerne. fordi, der er, det er, der er så få af de her kæmpe store, fede øh, f, altså, smæk på, øh, på band og med ja, alt muligt. Ja, ja, Dem er, er der bare så få af. Øh, Eurovision. Wow, det gad man også godt mm Hallo -hmm. <laughs> Ja, øh, så ville jeg gå i gang med noget fransk Det er ikke det, man også siger jo, jo, jo. Øhm, Det gad jeg også godt Men ellers så er jeg bare meget et sted, hvor jeg lige skal finde ud af Hvad kunne være vildt fedt mm -hmm. ja. mm. Der er en, der spørger om Mathias Held er lige så sjov som i radioen Han er næsten sjov i virkeligheden okay, ja, okay. Fordi han er meget sjov Hele tiden. Ja er i nej, nej, jeg mener, at han, ja, er, meget, ja. han, er, no, men han er virkelig, han er. virkelig Han er en af de sjoveste, jeg kender. Okay. Ja. Øh, der er en, der spørger, hvad er dit yndlingsprogram, du har været med i? Stormester. Stormester? Ja. Okay. Det var rigtig sjovt. Hvad er det dårligste program, du har været med i? Puh. Du må bare, altså, bare køre. Altså, fuck, det her skulle jeg ikke have sagt ja altså. til. Så meget har jeg, har jeg lavet som det... bytte mm. bytte by, by, bytur. <laughs> det var et godt program, ja, Anders. Det, ja, var det var jo faktisk... din idé. Ja, det var, really, det var, det var. Så rigtig rigtig ja, så. Du, vi... Så kom Rona. jo. Så kom Rona'en. Og jeg glemmer um... aldrig, der er jo et klip fra et af de her byture, hvor at, øh, der er nogle unge, der er i byen, og så er der en, der slikker på en statue og siger, han har corona. Ja. Ja. Og nej. der var corona bare overhovedet var ikke en ting. Fik corona? Jamen, det var bare ikke en ting. Nej, nej, nej. Og så klip til hele verden er sådan, ja, ja. night, goodbye. Ja. Ja. Så hvad Men hedder jeg... den nye TV2-kanal? Hvis I lytter med derude, så kunne vi godt lave nogle Ja, er du ja, sindssyg. Ja, ja, ja. TV2 Eko, hello. Ja. Ja. hello. Men jeg, kik, jeg, jeg, jeg synes, at jeg næsten er næsten jeg er noget mere gode til. Ja. Ja. Mm. Er noget, du har sagt nej til, du øh... fortryder? Æ, øh... Eller er glad for, at jeg har sagt nej til? Noget, noget, du er glad for, at du har sagt nej til? Ja, det er der mange ting, der. jeg er glad for, at jeg har sagt nej til. Ja, ting, for, sagt nej til. Hvad for eksempel? Hvad for eksempel? <laughs> Ej, hvor I graver. <laughs> ja, men det er, det er faktisk et lydespørgsmål, ikke det? Jo, det er det. Det, det er, det er det, 100 procent, det står sort på hvidt. Jeg er bare også Når, interesseret. Så, så kryds den af. Har du blevet tilbudt at være vært for noget, du har sagt nej til? Hvilket og, og hvorfor? For. Og hvorfor? Ja. Når, øh, nem, jeg tror ikke, jeg er blevet tilbudt at være vært på noget. Jeg er, ja. er stadigvæk i den spædestart, der hedder at være medvirkende. Ja. Ja. Øhm, jeg, vil sige, så jeg, jeg har fået tilbudt nogle ting, hvor jeg godt kan se, at det er ikke så meget mig og øh, meget med fysisk udfoldelse, for eksempel eller sådan, nu skal vi bo en masse mennesker her sammen, og øh, lære hinanden at kende, ja. mens vi også laver noget hårdt. Ja. Øh, vi har jo snakket om tidligere i dag, at jeg har det bare bedst med serier, og ja. sofa og TikTok, ja. og det vil simpelthen blive ydmygende for mig, at skrue pulsen op på fjernsyn. Jeg har jeg det, er, det er jo færre, på samme måde. Ja. snak. Så, øh, så, øh, men det er også en god øvelse at sige nej. Jeg, jeg vil ja. kunne sagtens være sådan, giv mig alt, bare sige ja til alt. <laughs> det er meget godt ikke at gøre. Ja. Ja. Mm. At jeg ved ikke, om vi har en med øh, til næste Men om I gerne med, så tryk på knappen Jeg trykker på knappen Fedt. Anders, du har ja, gravet gemmerne ikke, øh, Jeg har svært ved at forklare den her næste. Skal jeg gøre det så? Ja, prøv, den er meget øh, rådet, men også lidt sjov Vi har gravet lidt i gemmerne Og skal faktisk en smut forbi øh, P3, P3 ja. Der øh, i sin tid i, øh, i Dansker Havde øh, en, der hedder øh, Mille med på telefon Fordi at hun simpelthen efter sine har lagt stemme til din telefonsvare. Mille, har vi dig med? Ja, jeg har. Hej, Hej. Mille. Fortæl lige om. Kan øh, ja. ja, vi kan godt høre dig. Fortæl lige om har øh, været om, om fortæl lige om hele den øh, din deltagelse der i Danske bingos hvorfor det var at du blev ringet op den gang fordi at øh, ja, det vil vi gerne lige dukke ned ja. i. Det vil jeg gerne sige. Ja, <laughs> altså, deltagelse og deltagelse, det ved jeg ikke rigtigt. vil der mig mere sådan øh, ved jeg, kastet ind i det i virkeligheden. Okay. Altså, det er jo gældig mange år siden, og jeg, jeg har faktisk lige genlyttet til det, fordi at andre ringede der i går. Og så tænkte jeg mig hellere lige at lytte til, hvad det er. fandt var det egentlig, der foregik? Og øh, jeg boede i Spanien på det tidspunkt, og så blev jeg ringet op af det tre. Og jeg lyttede ikke selv til de tre. Øh, og så siger de... Hej, hej! Hej! Det er... Vi vil bare høre, at du, du er... du telefonsvaren? Altså, lav et Og så siger jeg... Ja, det gør jeg. Ja, god! Og så ved jeg ikke, om jeg hørt det der klip der. Men så... Øh, og så prøver jeg så at spørge dem. Så prøver jeg at spørge dem, hva, hva, hvad er det her til? Hva, hvorfor ringer jeg til? Hvorfor jeg nemlig ikke får lov til at blive spurgt hurtigt Om jeg så er... <laughs> det, det går stærkt på på tre Ja. ja ikke så, så, så det, jeg hører, er bare, at de siger, laver du telefonsvarer? <laughs> ja. Og det gør jeg jo, og jeg laver mange. Og jeg kunne også godt have lavet telefonsvaren. Jeg har lavet masser af sådan noget der. Ja. Men det, de jo eftersøger, det er jo ikke bestemt, altså den der... Lad os lige den, høre den, Mille. Okay. Bare lige så folk er med. For, for, for at man godt jeg kan tro, det er dig, der laver den. Den tager vi. Øh, velkommen til telefonsvar lig en besked efter klartonen oh my god en sikker ja ja det er hende, der ligger stemmen til ja. det kan jeg godt høre og selvfølgelig, ja ja ja ja altså fyldig er det din tror jeg altså det kan da godt være at jeg har lagt den det kan også være at jeg ikke har men efterfølgende sag lyttede til den og der fik Nej, det er ikke mig, der har lagt stemme til den her telefonsvare. Det skal lige sige, at, at det her... er jeg kan få lov til at sige, at det er ikke mig. <laughs> og det her klip her, ja. Mille er med i, det, er jo, det går mok. Ja. Det er jo seks år gammelt dog, ja. men det stikker af jer. Det, det støder går på viral alle jo, steder. Er med, Mille er stemme bag ja. telefonsvaren, er ligesom tækket. Og jeg, jeg ser det her klip, tænker at det skulle sgu da meget sjovt, at Mille med igen. lige ja. for det er seks år siden, ja. at der dansker bingo. Og, sådan, og så siger Mille, at... Det, det er, ikke ikke er hende. Vi har, vi har faktisk Jacob med fra Dansker Bingo. Nej. Jacob, er du med? Hej, Jacob. Hej, det er Jacob. Hej, hey, Jacob. Jacob. Hvad siger du til den her kæmpe afslag? Er det ikke sindssygt? <laughs> øh, for det første, hej, Mille. Tak for <laughs> Hej, Jacob. <laughs> var, det, var det dejligt at høre din stemme igen. Jeg kan den godt nok på... Jeg troede, jeg hørte den på udenlig basis, <laughs> men det har jeg jo så ikke gjort. <laughs> øh, jamen, det der... det, ja, det vil jeg ikke. Det var stadig et et meget smukt øjeblik i øh, min <laughs> professionelle karriere. Og jeg vil sige, øh, at altså, det kan godt være illusionen så er brudt nu, men det var, fand <laughs> det var fandme fedt. <laughs> vi, altså, det, er jo lidt, det er jo lidt vores egen efterløsning faktisk for studiet i dag, ja. fordi at, øh, nu i seks år har vi jo troet, ja. det var Mille, der var den her stemme, men der må vel ja. sidde ja. en kvinde ude i Danmark, som ja. øh, simpelthen er blevet øh, frarådet fame. Ja. Virale clips og ja, ja. kliks og hende... visninger, og jeg ved ja, ikke hvad. Det er Æm... Det er simpelthen så skrejt. <laughs> ja, fordi jeg taler med dig, Mille, så bliver det jo meget fedt, sådan... Uh... Det er fedt for jer. Ja. Det er fedt for jer, at I kan lave det virale klip nu, så... Ja, ja, ja, nu får vi et, et dobbeltvirale klip ja, på. Dobbelt ja, Det er, <laughs> det er rigtig en insertion. Ja, ja, og prøv at... Vi kan jo, vi kan battle mod hinanden, så kan vi jo lave den op mod hinanden, så kan vi jo høre, hvad der er, der lyder mest som den svarer. Ja. Det er faktisk en egen løgn. Det kunne man faktisk godt gøre. Det vil vi rigtig gerne. Vi øh, håber i hvert fald, at altså, ja, hunden findes kan så... vide, Jeg kan godt lide, som den svarer, hvis det er. Altså, <laughs> okay, okay. <laughs> så vil jeg nok køre. Men altså, så, så Jacob, du er blevet, øh, Det gik for hurtigt dengang, og det klip der, det skal, det skal bare pilles ned. Det. Så tager vi over og laver <laughs> dit virar på det der klip. <laughs> det er, at jeg sender den videre til. Altså, hey, Dejlig at høre, din stemme. Hej Jacob, i lige måde. <laughs> Reunion. Jeg ja, er her. Yay! Ja, så hyggeligt. I radioen, hvor vi hører til. Yeah. Ja. Nej. Nej, nej. <laughs> Jamen, det er, fordi jeg gør ikke, jeg du gør. Et ord nej, det gør jeg. Jamen, jeg laver heller ikke noget. Det er, fint. <laughs> det er et stort råd. med Mille, nu har, fået, noget, nu har du endelig fået sandheden ud, Mille. at det er ikke ja. dig, der lægger stemme til den her telefonsvarer. Nej, det er jeg lige siger, ikke. Mille, det havde du ikke, altså. der er du ikke at sige. Nej, okay. <laughs> undskyld. Men altså, nu er jeg blevet ringet op, så kunne jeg ikke lige vide mere at sige, at ja, ja, det er mig. Ellers havde jeg da ikke ligesom ej, det jeg godt, at jeg lige sådan... Nej, det jeg har løjet i har siden. Det, betyder, Jamen, ja. ej, ej, ej, det skal vi lige... Hey, hey, hey. Jeg har ikke lavet. Uh, Det skal vi lige have fået plads her, ikke? Ej. Altså, jeg, jeg, jeg blev ikke spurgt, sige... <laughs> men hvis man hører <laughs> klippet igen, så kan man høre, at jeg bare siger, at jeg ikke rigtig få lov at sige så meget. Så det er bare... Du til en båden, yeah! ja, ja. <laughs> Det, I øh, hvert fald øh, med jeg det sagt, så øh, vil vi gøre vores bedste for at gå på jagt øh, efter den, øh... den ægte telefonsvarestemme. Mm. Håber Hun findes derude? Ja, vi håber. Med det sagt. Tak til Miljør og Jakob. Tak for at i gad at ja. være med og ja og Svilde. fortælle sandheden. Ja, heldigvis godt og heldigvis <laughs> godt. Hej. Hej. Hej Jakob. Hej. Hej Hold nu kæft. Ja. Wow, knald på. Ja. ja, der var mange. Men med. der var i da nærmest Morten spikelhaver på den. Ofte, <laughs> altså. jeg, jeg, jeg, jeg skriver til Emma uh, Mille, vi skal have med med telefonen for ja. Ja. Der, der er noget med hende Skriver Emma, what? Jeg kan ikke sige, vi tager den i morgen Nej, ringer også. med jeg det samme Jeg kan sammen. ikke skrive det på sms, jeg, blot, så jeg vil ringe på en sikker Og Emma er, er helt, altså ja, ja, ja. det her klip ikke? Også fordi hun lyder faktisk en til en Som den ja. rigtige, da ja. øh, hun var med i B3 men det passer slet ikke. Det passer slet ikke. Kæmpe så var der slet ikke Dansker Bingo Ej. eller Sorter Bingo, det Ej. var der overhovedet Ej. Ikke. Ej. Ej, nej, nej. det overhode. Nej. Vi sidder på B til nu, og det er jo en kæmpe historie det her. Ja, Ej, det er det. sån tur bliver snydt i seks år. Og journalister øh, som jeg. Det er altså nogle der er kommet på forsiden, tror jeg. Ja. ja. ja det tror jeg også. Mm? Et par spørgsmål mere Katrine. Ja, er det fint. <laughs> ja, er det fint. <laughs> ja, er det er fint. Jeg så det er rigtigt for hvad I har. Øh, er det rigtigt? Ja. Det øh, hvad er fordelen ved at lave radio frem for TV? Man skal ikke koncentrere sig om at have et bestemt ansigt på. Nej. Øh, og så er det... Øh, så står man jo bare i et studie med sin øh, medvært eller alene, og så har man en producer på, så man føler ikke, at man snakker til mange, og der er ikke sådan en følelse af, all on you new øh, Fordi man kan ikke se alle de der 100.000, der lytter, hvilket er rigtig dejligt. <laughs> så der er klart en eller anden frihed øh, i forhold til at være lidt mere sig selv, tror jeg, som mm. er nemmere på radio, i hvert fald for mig, end på tv. Mm. Hmm? Men det bliver vel filmet nogle gange ja, ja, der er, altså, altså, Ligesom her i det her studie Der er små webcams over det mm. hele Men ja, det glemmer man jo lynhurtigt ja. altså, Det er jo også noget at stå, så kan man få en sms de der er nogen Og oh, nu ser jeg creeps der Nej. logger på webcam så ser jeg med så er det jo sådan noget så kan man få en så fik man en besked sådan, rettede du lige på BH'en eller Ej, ja. finder du noget af i næsten? eller Ej, ja. så, så faldt de så sådan lidt med Ej, ja. og det var lidt nøje, men det klemmer man altså også lynhurtigt, så det er så bare så sådan at man lige kigger op sådan armene kammer. og være sådan øh, altså det var der er sket alt muligt derinde ikke? men øh, mm. men det er ikke på samme måde fordi man glemmer de er der de små Satans webcams. webcams. Ja. Katrine, vi er ved at være færdige. Mm. Det, er vi. det har været et lidt skørt program. Der været har været mange det. igennem, og øh, det har bimlet og bamlet. Det har bimlet bamlet i dag. I fremtiden, Katrine. jeg kan ikke sige, hvad jeg laver. Kan du ikke bare sige, Hila, hvor kommer det til at ske et eller andet, udover Stormester i år, før sommer måske? Altså, så er jeg konfronteret på Smukfest. Nå, ja, det er da kæmpestort. Ja. Fedt. Ej, men jeg, vil, jeg vil rigtig gerne kunne sige noget, men øh, så kan, jeg kan sige, jeg skal til en casting i morgen. Okay. Så, men, men jeg kan ikke sige på hvad. Nej. Men, hvad har du det tænkt dig at, at, at sige? Altså sådan, hvordan foregår en casting egentlig? Øh, en sofa? Ja. Og så... Nej, Nå, altså en couch. <laughs> jeg ser ikke porno. Det gør jeg heller ikke. Øhm, det synes jeg faktisk er fucking ulægger af dem, der gør det. <laughs> øh. Ej, jeg har det set. No, det har jeg det i hvert fald. <laughs> det. Er det samme forbi? Jeg, jeg har det i hvert fald. Kom til at trykke noget på computer den gang. <laughs> Og det, det tror jeg på og så lidt af det, og det synes jeg faktisk var rigtig interessant. Men man skal huske, ikke alle kvinder ser sådan, ud det er Ej, øhm, det, det, det er ikke dig. Der kan godt komme doom på. <laughs> øhm, og, det, og det har også folder. Nej stop. Stop mig selv. Næsten er vi nu. Katrine, ja. tak fordi du gerne været med i programmet. Det var en fornøjelse. Øh, Emma, hvis man har en efterlysning? Ja, så skal man skrive til os på Instagram. Ja. Og jeg har en lille ære forfærdelig. Ja, ja. Jeg ved ikke, hvorfor siger det er at fordi jeg har spurgt mig okay. jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal have i min Instagram-bio Fordi ja. jeg er jo ikke radiovært mere Men jeg er tidligere radiovært Lige nu står der bare journalist Jeg er heller ikke tv-vært, det vil jeg gerne være Så hvad skal der stå i min Insta-bio, når folk, der måske ikke har set mig før ja. Hopper der Jeg ja. I have no clue Mm. Vi vil gerne have nogle kreative ja. uh, bud forfølgende. Og gerne søde <laughs> Og søde altså, ja, Ikke så uh, fucking sol uh, Det tager jeg ja. <laughs> Så skyder jeg med Jeg havde engang en stående uh, Hvad hedder det der, uh, nej, Hvad fanden var det nu Bare du ikke skriver mit liv i firkanter Nej nej, nej. nej. Uh, men jeg tror måske Det var Mathias selv, der fandt på den Selvom der er koldt på toppen, er jeg stadigvæk en varm pige fra Jylland. <laughs> den er der <da> meget sød. Ja, <laughs> den er sød, Den siger ikke så meget om mig. Ring. Nej. <laughs> Ring. Åh, <laughs> oh, Nej. Tak for i dag. Hey. Hey, hej. Hej, <laughs> hej. Oh,